Доведете го! Трета неделна беседа от том трети на серията Сила и живот. И рече им. Идете в срещното село, в което щом влезнувате, ще намерите жребе вързано, на което никой човек не е никога възсядал. Отвържете го и го доведете. От Лука, 19 глава, 30 стих. Задава се въпросът: Защо Христос не е влязъл в Иерусалим на кон, а е възседнал ослица? На този въпрос може да се възрази с друг. Не можа ли Христос да влезе пеш в Иерусалим, а трябваше непременно да възседни нещо? Христос не можа да влезе пеш в Иерусалим. Защо? Иерусалим е предел между физическия и духовния свят. Следователно, както ангелът не може да слезе на земята без тяло, така и Христос, като дойде до граница на физическия свят, трябваше да намери от някъде ослица и с нея да влезе в Иерусалим.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 Това се препоръчва и от хигиенистите, и от лекарите. Ако водата е нечиста, те съветват хората да я приваряват, да убият всички бацили в нея, носители на опасни болести. оказва казва, «Наместо да приварявате водата, елатя с мен. Аз ще ви покажа, къде има чиста вода». Не е време днес... Да изразходвате дърва и въклища да преварявате водата, когато в природата има чиста, здравословна вода. Магарито е скромно в храната си. С малко се задоволява. Никой не може да го обвини в епкорейство. Дълките му и големи уши показват щедрост. При това Магарито не се страмува да изказва мнението си.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 като минало пред царя, магарито по обичай си изривало и с това изказало мнението си. Конят го попитал, защо изрива? Не можа ли по друг начин да се изкажеш? Другояче че не зная. Аз се проявявам така, както Бог ми е създал. Някога,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 Учениците на Христа — човешката душа, а Христос — човешкия дух. Духът казва на душата — слез на мястото, на което седиш и иди между хората, за да намериш един осел, с който да отидеш в Иерусалим да свършиш известна мисия. Най-добър проповедник на Христовото учение е уселът, т.е. човешкото тяло. То е инструментът, чрез който се проявява душата и духът. Сегашните хора се смеят, когато магарето реве. Те не знаят, защо реве. Когато създал света...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 Харесала му се жената. След коня Магарето трябвало да се даде мнението за своите господари. Като видяло Адам, то казало: А, харесва ми се този човек. Зева обаче казало: А, той искало да каже, че тази жена ще направи нещо, с което ще създаде нещастие и за Адам, и за себе си. Понеже конят се произнесал добре за възлюблената на Адам, последният го възнаградил, а магарито наказал като го обрекал за посмешище на хората. Магарито видял, че Ева била красива, но то спрял вниманието си на друго нещо, а именно на това, което и липсвал. Жената трябва да работи за придобиване на дълбочина.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 Въздухът има отношение към човешкия ум, водата към живота, а хляба към човешката воля. Като знаете това, ценете въздуха, водата и хляба, както цените ума, живота и волята си. Като чупите парче хляб, кажете си.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 Ерихонската гора. Не е могъл да слезе даже до селото, защото няма съответна за него ослица. Оттам той се върнал назад. След всичко това, хората очакват Христа да слезе на земята и да ги възкреси. Ще възкръснете, но ако сте оселът, който никой не е възсядал. Освен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 Защо стоиш на страна и нищо не казваш? Тогава тя се обърнала към Бога с думите ‒ Господи, сприхала съм по характер, а някога обичам и да жиля. Дето намеря човека, мога да го ожиля. Като кацвам от свят на свят, ще срещна човека надвесен на цветята и ще го ожиля.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 тя отговорила. Господи, малка съм и недостойна за тази работа. Так му за това, добавил Бог, на теб ще спре ной с ковчега си. Върху теб ще се съгради новия живот. Когато давал законите на човечеството, Бог поискал мнението,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 ще спре с ковчега си на вас и ще ви донесе своето благословение. Ако имате силна воля, ще бъдете като си най, върху която се сложиха законите. Как ще дойде Ной със свой ковчег върху вас? Когато момата се ожени, ковчегът се отваря и синовете на Ной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 Едно време казах мнението си за нещо и ме наказаха. Но и сега съм готов да го кажа. Има хора, които за истината всякога излизат на прав план. Има и такива, които остават на последно място. Дойдат ли до истината? Те приличат на цигани на който, когато поканвали на наядене, на пиене. Всякога пръв отивал. Когато го викали за работа, той казвал, нека друг да отиде. Все аз ли трябва да работя? Всъщност той нищо не вършал, а само ял и пил. Така не се говори. Това не е истина. Когато го викали да еде, той казвал, добре. Да идем, нали сме другари? Като го карали да отиде на нивата или на лозето да копае, той отговарял, все аз ли трябва да работя? Нека друг очиде вместо мен. Помнете, истината не може да се залъже. Макар и последна тя ще каже своята дума. На земята магарето служи за посмешеще на хората, но на онзе свят, то заема почетно място. То стои пред вратата на рая и дава мнението си. Ако си яви там някой мъж, който е работил и живял добре на земята, то ще изреве ‒ А щом чуят мнението на магарето. Разумните същества казват Пуснете този човек в рая. Той и е от рода на пчелите. Ако дойде някоя жена, която като циганина само яла и почивала, магарето ще изриве. А, а Като чуят това мнение, разумните същества казват Върнете тази жена на земята. Да се научи добре урока,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 Едни за други те са станали за посмешище. Изгубили са първичното си значение и смисъл. Днес хората се кичат с различни епитети, с което сами се посценяват. Да хората, това не е наука, нито изкуство. Обаче да ги чистиш, това е велика наука.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 И порядък в света Беседата е изнесена на 30 юни 1918 година в София